Не всі гінці добрались туди, куди було призначено, а до Криму і на Дон ніхто й не вирушав. Мало у нас зброї, бракує зілля. — Що ж тоді звелиш робити, — почервонів бурля. ждати? — Ні, — відповів Хмельницький, — ждати нам невільно. Мусимо чим швидше готуватись до виступу, чим швидше. «Мусимо зараз же починати збирати військо, навчати молодих, небувалих військової справи. Військо збирати? Тут?» – здивувався Токайчук. «А чому тут? А Запорожжя? Наприкінці тижня я виїжджаю, братці, на низ. Усі охочі чогиринці поїдуть зі мною, водночас відрядимо посланців в найближчі міста й містечка». Кукнемо, бажаючих ізвідти. Коли ж нас не збирається стільки, що зможемо вигнати шляхецьку залогу із Запорожжя? Ми подамось на Хортицю, а там і на Січ, а тоді вже разом з Січовиками вирушимо і на Україну. А ми, повернувся до присутніх Вишняк, лишаємось тут? Кривоніс раптом скопився з місця, в очах його світилася відвага. «Я сьогодні ж зараз же їду у свою вільшану, збираю охочих. Не заперечуєш, батько?» Богдан обняв Кривоноса, весело сказав. «Знав, Максима, що ти перший, зголосишся. Жду тебе в суботу за Криловом. Я зі своєю сотнею виступаю сукупно з тобою, Богдане». Підійшов до Хмельницького вишняк. Схвалюєш? Я теж, батьку, прямую слідом за тобою разом з усім своїм козацтвом, приєднався до побратима бурляй. Тут мені робити нічого. Моя сотня не відстане від інших, запевнив Хмельницького і Токайчук. Вони радили ще довго, до самої півночі. Дували, що Хмельницький збиратиметься в дорогу, не криючись. Заявить Кричевському, що їде, мовляв, до Трахтимирова, а потім до Крилова. Допомагатиме йому Кривоніс, а вільшану кликати охочих вирядить Максимка. Сутники, які поручились за Богдана перед Кричевським, згодяться супроводжувати його, аби довести Шемберку і Польському, що вони не тільки взяли Хмельницького на поруки, а й роблять усе, щоб Чогиринському полку знову запанував спокій. Насправді ж, виїхавши за Чогирин, Вишняк, Бурляй і Токайчук, як було заявлено на початку розмови, подадуться на Запорожжя. Наступного дня Кривоніс спроводжав Максима і Яника в дорогу. Випроводивши хлопців, він загодився поратись на садибі Хмельницького» який в ці дні був заклопотаний добором надійних людей. Кривоніс насамперед наказав вибрати із засіків, відвести до млина і перемолоти збіжжя, що залишалося в коморі, передерти гречку на крупу, а просо на пшоно. Потім уважно оглянув сотників виїзд і розпорядився окувати колеса і підкувати коней. Дійшла черга до одягу. Жінки полагодили його, випрали, випрасували і склали у скрині та ящики. За три дні вся живність і домашнє начиння були складені і ув'язані на возах. Робилося усе в повіці нишком, так, щоб ніхто іще ляді не помітив, що Хмельницький збирається виїжджати із своєї господи. Рихтувалися в путі козаки сотень вишняка, бурляя, токайчука, а також десятки охочих, щегиринських міщан та випищиків. Про людське око козаки їхали до Трахтимирова та Крилова. Насправді ж їхня дорога мала пролягти на Запорожжя. Мовчки витирали сльози матері і дружини, стиха пхикали діти. Суворим було козаче життя, день у день на них чигала небезпека, тому такими ж суворими були вони і у побуті та родинних стосунках. Говорили мало, своїми намірами, думками про справи товариства з близькими не ділилися. Та незвичне пожбавлення і масові збори спільників Хмельницького таки помітили недруги. «Пешта перший!» Запідозрив якусь каверзу і зразу ж кинувся до барабаша. Той метнувся до конець польського. Після звільнення Хмельницького коронний Хорунжий зрозумів, що Кричевський вельми хитра і обережна людина, і загрібати жар його руками не так уже й просто. Тому вирішив, він треба залучити до діла і барабаша. Постраждає він від цього чи ні. Якщо козацтво звинуватить його у зраді, ним можна буде і офірувати. Відслужив своє. На його місце неважко підібрати і іншого, не менш запопадливого старшину, хоча б того ж пешту, який теж вірою і правдою служить короні. Отож цього разу Польський довго не роздумував. «Набридло мені воловодитися з Хмельницьким!» — сказав він Барбашеві. — Якийсь там сотник, а я маю собі сушити голову, як дати йому раду, ніби іншого клопоту в мене нема. — В полку є полковник, я полкова старшина, навіщо ж ще й мені втручатися? — Що ж до вас, пане військове Осавуле, радив би вам подбати, щоб усе було тишком-нишком, щоб якнайпильніше замести сліди. Як це зробити? Ну, може, приміром, якийсь козак, що має злість на того клятого здрайцю і непогано стріляє, спробувати. Чи хай трапиться якесь іще нещастя?